«Не наставляй на мене ту штуку!» Дадлі позадкував до стіни. Гаррі націлився чарівною паличкою просто в дадлове серце. Він відчував, як у його жилах пульсує 14-річна ненависть до Дадлі. Він усе віддав би за можливість вистрілити зараз, зачаклувати Дадлі так потужно, щоб той приповз додому якоюсь напівживою комахою з настолбурченими вусиками. «Більше ніколи про це не говори!» – прошипів Гаррі. «Ти мене розумієш?» «Відверни ту штуку!» Я спитав, «Ти мене розумієш?» «Відверни її в бік!» «Ти мене розумієш?» «Сховай ту штуку!» Дадлі якось чудернацько хапнув ротом повітря і затремтів, ніби його занурили у крижану воду. Щось сталося з цією ніччю. Всі зірками темно-синє небо, з Ненецька стало чорне і темне. Зникли зірки. Місяць. Навіть імлисті вуличні ліхтарі за тих далеких гуркіт машин і шелестіння дерев теплий духмяний вечір раптово став пронизливо холодним. Його оточила цілковита, непроникна, мовчазна пітьма. Немов би якась велетенська рука накрила вулицю, Товстим крижаним покривалом, засліпивши хлопців. На частку секунди Гаррі подумав, що це він мимоволі вдався до чарів, хоча щосили цьому опирався. Але тоді розум узяв гору над емоціями. Він не збіг би загасити зірки. Гаррі роззирнувся довкола, намагаючись побачити бодай щось, але пітьма тисла на очі невагомою вуаллю. У гарріних вухах пролунав нажаханий дадлів голос. «Що ти робиш? Перестань!» «Я нічого не роблю! Заткнись і не рухайся!» «Я нічого не бачу! Я осліп! Я...» «Я сказав, заткнись!» Гаррі стояв нерухомо, поглядаючи то ліворуч, то праворуч, невидющими очима. Від пронизливого холоду він тремтів з голови до ніг. Руки вкрилися мурашками, волосся стало дибкі, він широко розплющив очі, наосліп роззираючись. «Це неможливо!» Їх тут не може бути. Тільки не в літл вінґіні. Він нашорошив вуха. Він їх почує раніше, ніж побачить. Я, я скажу татові, скімлив Дадлі. Де ти? Що ти робиш? Ти можеш замовкнути, зашепів Гаррі. Я хочу щось почу. І тут він замовк. Бо почув. Саме те, чого боявся. У переході, крім них, було ще щось. Дихало воно важко і хрипко. Гаррі, тремтячи в цьому крижаному повітрі, відчув неймовірний жах. «Припини! Перестань, був дарю клянуся!» «Дадлі, заткни! Бах!» Гаррі, отримавши удар кулаком по голові, аж заточився. З очей, мов би, посипалися іскри. Уже вдруге за годину Гаррі відчув, ніби його голова розколюється наопіл. Він гепнувся на землю, а черівна паличка вилетіла йому з рук. «Ти дебіл, Дадлі!» – закричав Гаррі. Від болю сльозилися очі. Він став на коліна і на почав обмацувати землю. Почув, як Дадлі бреде кудись на упомицьки, спотикаючись і наштовхуючись на паркан. «Дадлі, вернися! Ти йдеш прямо на нього!» Почувся страхітливий зойк, і Дадлі спинився. Тієї ж миті Гаррі відчув, як його спину обвіяло холодом. А це могло означати лише одне. Їх тут кілька. Дадлі не відкриває рота. Хоч би там що, мовчи! Паличка, бурмотів Гаррі, а його пальці снували по землі, мов павуки. Де ж та паличка? Скоріше, лумос! Він вимовив це механічно, відчайдушно прагнучи світла, щоб легше було шукати. Аж тут, біля правої руки, спалахнув вогник. Це засвітився кінчик чарівної палички. Гаррі, відчуваючи невимовну полегкість, схопив її, зіп'явся на ноги й озирнувся. У грудях йому все обірвалося. На нього плавно насувалася височезна постать у каптурі. Вона нависала над землею, засмоктуючи в себе ніч. А з-під плаща не видно було ні ніг, ні лиця. Спотикаючись, Гаррі позадкував і підняв чарівну паличку, «Експекто патронум!» З кінчика палички вилетів сріблястий струмінь пари. І Дементор сповільнив ходу. Проте чари поки що не подіяли. Дементор наближався до Гаррі, що, плутаючись у власних ногах, відступав. А панічний страх затуманював йому мозок. «Зосереться!» З-під дементорового плаща висунулися сірі, укриті слизом і струпами руки, і потяглися до гаррі. У вухах зашуміло. «Експекто патронум!» Його голос звучав невиразно і віддалено. Ще одна хмарка сріблястого диму, слабша ніж перша, вилетіла з чарівної палички. У нього нічого не виходило. Він уже не міг виконати чарів. У гарній голові пролунав сміх, пронизливий, високий. Він відчував смердючий холодний, мов смерть, дихання дементора, що заповнювало йому легені, накривало його з головою. «Думай, думай про щось радісне!» Але Гаррі не відчував радості. Крижані пальці дементора хапали його за горло. Пронизливий сміх перейшов у регіт. Він дедалі гучнішав. І Гаррі почув у себе в голові голос. Уклонися смерті, Гаррі! Можливо, це буде навіть безболісно. Не знаю». Я ще ніколи не помирав. Він більше ніколи не побачить Рона і Герміону. Задихаючись, він раптом чітко побачив їхнє обличчя. «Експекто патронум!» З кінчика гаріної палички вистрибнув величезний сріблястий олень. Він штрикнув рогами дементора там, де мало бути його серце. Дементор відлетів назад, невагомий, наче темрява, і шугнув побитим кажаном, не витримавши натиску оленя. «Сюди!» – гукнув Гаррі оленю. Розвернувся і помчав переходом, піднявши вгору запалену чарівну паличку. «Дадлі! Дадлі!» Не встиг він пробігти й десяти кроків, як побачив Дадлі, що скорчився на землі, затуливши обличчя руками. Другий дементор схопив його слизькими пальцями за руки і неспішно, з насолодою, відтягував їх від обличчя, нахиляючись до нього, ніби збирався от-от поцілувати. «На нього!» – закричав Гаррі, і вичеклуваний сріблястий олень стрімко грізно промчав повз нього. Сріблясті роги вдарили дементора, а в ту мить, коли його сліпе обличчя вже майже торкнулося дадлі. Почвару підкинуло в повітря, і вона, як і перший дементор, відлетіла, поглинута пітьмою. Олень добіг до кінця переходу і розчинився у срібній мряці. Знову з'явилися місяць, зорі і ліхтарі. У переході війну теплий вітерець. Зашелестіли дерева в сусідніх подвір'ях, і повітря знову задвигтіло звичним гуркотом машин на алеї Магнолі. Гаррі стояв нерухомо. В його тілі все пульсувало, вбираючи це раптове повернення до нормального світу. За мить він відчув, що його футболка прилипла до тіла. Він був мокрий від поту. Гарі не міг повірити у те, що сталося. Де ментори тут, у Літл-Вінгіні. Дадлі лежав, скоцюрпившись на землі, скимлив і тремтів. Гаррі нахилився, щоб подивитися, чи зможе той звестися на ноги, аж тут почув за спиною швидкі кроки. Інстинктивно піднявши вгору чарівну паличку, крутнувся назад, зустрічаючи незнайомця. То бігла захекана місіс Фіг. Їхня стара напівбожевільна сусідка. З-під сітки для волосся вибивалися сірі пасма. На руці гойдалася і побрязкувала господарська сумка, а з її кімнатних капців, з картатого сукна, стирчали босі ноги. Гаррі поспіхом почав ховати черівну паличку, але... «Не хова її, дурню!» – заверещала вона. А якщо їх тут більше? Ох, я його прикандичу, того мандангуса Флечера. Розділ другий. Совине нашестя. Що? тупо перепитав Гаррі. Він пішов. вигукнула місіс Фіг, заламуючи руки. Пішов через якусь коробку з казанами, що зірвалися з мітли. Я ж казала, що здеру з нього три шкури, якщо він піде. І от маєш. Дементори! На щастя, хоч містер з мені допомагав. Але нам забракло часу. Скоріше, треба відвести тебе додому. Ах, яка халепа! Я його прикандичу! Але ж те, що його стара напівбожевільна сусідка Котолюбка знала, хто такі дементори, вразило Гарі не менше, ніж сама зустріч з ними у переході. То ви, ви чаклунка? Я сквипка, і Мандагус це чудово знає. Ну, як я могла допомогти тобі відігнати дементорів? Він покинув тебе без прикриття. Я ж його застерігала. То це... Цей мандангус мене пильнував? Чекайте, то... То це був він? То він роз'явився перед моїм будинком? Так, так, так. Але, на щастя, я... «Про всяк випадок, залишила під машиною містера Тибблса. Ось він і прибіг мене попередити. Та коли я примчала до твого будинку, тебе вже не було. А тепер... Ой, що скаже Дамблдор? Ти!» – крикнула вона на Дадлі, що й досі лежав на землі. «Піднімай свій жирний зад, швидко!» «Ви знаєте Дамблдора?» утупився в неї Гаррі. Звичайно, знаю. А хто ж його не знає? Та ворушися! Якщо вони повернуться, я нічим не допоможу. Я й чайного пакетика не трансфігурую. Вона нахилилася, кислявими пальцями вхопила Дадлі за ручище і потягла. Вставай нездаром! Піднімайся! Та Дадлі не міг чи не хотів поворухнутися. Мертвотно блідий, з міцно стуленими вустами, він лежав на землі і тремтів. «Давайте я!» Гарі схопив Дадлі за руку. Неймовірним зусиллям йому таки вдалося поставити його на ноги. Дадлі здавалося, отот зомліє. Його очиці закотилися, а обличчя стікало потом. Щойно Гаррі його відпустив, як дадлі небезпечно захитався. Швидше. істерично верескнула місіс Фіг. Гаррі закинув дадливу важенну руку собі на плечі й поволік брата, згинаючись під його вагою. Місіс Фіг дріботіла попереду, стурбовано роззираючись. Не ховай чарівної палички, попередила вона Гаррі коли вони вийшли в провулок Гліциній. Не переймайся статутом про секретність, однаково доведеться за все розплачуватися. Яка різниця, за що нас повісять? За дракона чи за його яйце? А той указ про обмеження неповнолітнього чаклунства. Дамблдор саме цього і боявся. А що це там у кінці провулка? «Ага, то містер Прентіс!» «Та не ховайте ту паличку, кажу тобі!» «З мене користь, як сапа молока!» Нелегко було тримати на паличку і водночас тягти Дадлі. Гаррі роздратовано заїхав йому під ребра, але двоюрідний брат здавалося втратив бажання рухатися самостійно. Він висів у Гаррі на плечі, а його величезні ноги волочилися по землі. А чому? Чому я досі не знав, що ви сквипка, місіс Фіг? захекано спитав Гаррі. Стільки разів до вас приходив. Чому ви нічого не казали? Дамблдор так велів. Я мала пильнувати тебе таємно. Ти був ще надто малий. Вибач, Гаррі, що тобі в мене було так паскудно, але ж дурсліні за що не відпустили б тебе до мене, якби подумали, що тобі сподобається. Це було нелегко, сам знаєш. Ой, та що ж це таке? Трагічним голосом завела вона знову, заламуючи руки. Коли Дамблдор дізнається, ну ну як, Мандангус міг піти, він же мав чергувати до півночі. «Де він?» «Ну як повідомити Дамблдорові про те, що сталося? Я ж не вмію являтися!» «У мене є сова. Я вам позичу!» Гаррі застогнав, дивуючись, як йому досі не тріснув хребет під вагою Дадлі. «Гаррі, ти не розумієш! Дамблдорові треба діяти негайно!» У міністерстві вміють виявляти неповнолітнє чаклунство. Там уже, мабуть, про все дізналися. Згадаєш мої слова? Але ж я... я рятувався від дементорів. Я мусив застосувати чари. У міністерстві, напевне, більше перейматимуться тим, що робили дементори тут, на Алеї Гліциній. Ох, мій любий, якби ж так і було... Та боюся, «Ах, мандангус Флетчер, я тебе прикандичу!» Щось огучно ляснуло. У повітрі запахло міцною сумішю спиртного і тютюну. І просто перед ними явився присадкуватий неголений дядько у подертому плащі. Коротконогий, з довгими рудими патлами і мішками під червоними очима та з сумним поглядом. У руках він стискав сріблястий клунок, у якому Гаррі впізнав плащ невидимку. «Що таке, фігі?» – здивувався він, позираючи то на місіс Фіг, то на Гаррі Дадлі. «А чо ти не маскуєшся?» «Я тебе зараз замаскую!» – закричала місіс Фіг. Дементори, сачок теклятий, негіднику злодюшко. Дементори? перепитав приголомшений Мандангус. Дементори тута? тут? Женяча, тут лайноти, каженяче, тут! верещала місіс Фік. Дементори напали на хлопця під час твого чергування. Ова! ледь чутно протягнув Мандангус позираючи то на місіс Фіг, то на Гаррі. Оце так. Я ж... А ти поперся скуповувати крадені казани? Чи ж я тобі не забороняла? Так чи ні? Я, ну... Ну, я... Мандангус знітився. Той, ну, трапилася така гарна нагода, ну... Ну, знаєш, місіс Фіг Підняла руку, на якій висіла господарська сумка і впріщила нею мандангуса по лицю й шиї. Судячи з Брязкоту, в сумці було повно бляшанок з котячою їжею. «Ой, іди. Ну йди, геть, стара дурна Каженихо. Треба сповістити Дамблдора!» Ага, треба вирощала місіс Фіг, гамселяче мандангуса сумкою з котячою їжею, куди попало. «І краще, щоб ти зробив це сам і пояснив, чому тебе тут не було». «Ну не казися, бо сказися!» кричав мандангус, зіщулившись і затуляючи голову руками. «Ну вже біжу, вже біжу!» Знову щось гучно ляснуло, і він щез. «Сподіваюся, Дамблдор його закатрупить», – розлючено гаркнула місіс Фіг. «Ну, пішли, Гаррі, чого ти чекаєш?» Гаррі вирішив не марнувати останніх сил на пояснення, чому він ледве пересувається під таким тягарем. Поправивши на плечі напівпритомного Дадлі, він поплентався далі. «Я проведу вас до дверей», – сказала місіс Фіг, коли вони вийшли на привід-драйв. «Про всяк випадок, якщо їх тут більше, ой, яке лихо! І ти мусив прогнати їх сам?» А Дамблдор наказував будь-що утримувати тебе від чарів. «Ой, ну, та нема чого плакати над розлитою настоянкою». «Кота запустили до гномів. Отаке-то!» «То Дамблдор», – видухнув Гаррі, – «за мною постійно стежив?» «Ну, а як же?» – нетерпляче відказала місіс Фік. «А ти думав, що він дозволить тобі тинятися без нагляду після того, що сталося у червні? Боже мій хлопче!» «А ще казали, що ти хмітливий!» «Ну все, йди! І не потикай нікуди носа!» – звеліла місіс Фіг, коли вони підійшли до будинку номер 4 «Сподіваюся, скоро з тобою хтось зв'яжеться». «А що ви збираєтеся робити?» – швидко спитав Гаррі. «Піду додому», – відповіла місіс Фіг, оглянувши темну вулочку і здригнувшись. «Чекатиму вказівок?» «А ти сиди вдома!» «На добраніч!» «Зачекайте, не йдіть! Я хотів би знати...» Та місіс Фіг уже подріботіла геть, шльопаючи капцями і подзенькуючи господарською сумкою. «Зачекайте!» гукнув їй у слід Гаррі. У нього зібралася купа запитань, які він хотів поставити тому, хто мав зв'язок з Дамблдором. Однак... За кілька секунд пітьма поглинула місі Сфік. Спохмурнівши, Гаррі поправив на плечі Дадлі, а тоді поволі і важко подався до будинку номер 4 У коридорі горіло світло. Запхнувши черевну паличку за пояс, Гаррі натиснув на дзвінок і почав спостерігати, як наближається постать тітки Петунії чудернацько спотворена хвилястим склом вхідних дверей. «Діді, нарешті! Бо я вже було... почала...» «Дідіку, що сталося?» Гаррі скоса глянув на Дадлі і якраз вчасно вислизнув з-під його руки. Дадлі захитався, його лице позеленіло, а тоді він роззявив рот і виблював прямо на килимок. «Діді!» «І що з тобою? Верноне, Верноне!» Гарін дядько під стрибом примчав звітані, а його моржеві вуса відстовбурчилися в різнобіч, як завжди, коли він хвилювався. Він підбіг до тітки Петуні і допоміг їй перетягти ослаблого дадлі через поріг, намагаючись не ступити у калюжу блювотиння. «Що таке, сину?» Що сталося? Місіс Полкіс дала тобі щось на свіже до чаю? Чого ти такий брудний, Золотко? Ти що, лежав на землі? Стривай, синку На тебе, бувай, ніхто не нападав? Тітка Петунія Верескнула Дзвони в поліцію, Вердоне Дзвони! Дідіку Золотце, розкажи все мамусі Що тобі зробили? У цій метушні? Ніхто й не помічав Гаррі, а йому тільки цього було й треба. Він устиг прослизнути у двері перед тим, як дядько Вернон їх зачинив. І доки дурслі галасливо просувалися до кухні, Гаррі тихенько й обережно рушив у напрямку сходів. Хто це зробив, сину? Скажи. Ми їх упіймаємо, не турбуйся. Ц... Він хоче щось сказати, Верноне. Що таке, діді? «Ну розкажи, мамусі!» Гаррі вже поставив ногу на нижню сходинку, коли Дадліс промігся видушити з себе. «Він!» Завмерши з ногою на сходинці, Гаррі скривився і приготувався до скандалу. «Хлопче, сюди!» Охоплений люттю і страхом, Гаррі поволі забрав ногу зі сходинки і поплентався до дурслів. Чиста, немов вилизана кухня виблискувала якось нереально після темряви, що панувала на дворі. Тітка Петунія вмостила дадлі на стільці. Він і досі був дуже зелений і липкий. Дядько Вернон стояв біля сушарки, втупившись у гарі крихітними, Примруженими очицями. Що ти зробив моєму синові? загрозливо прогарчав він. Нічого, відповів Гаррі, чудово розуміючи, що дядько Вернон йому не повірить. Що він тобі зробив, Дідіку? спитала тремтячим голосом тітка Петунія, витираючи губкою блювотиння з синової шкіряної куртки. «Це було? Було? Ти знаєш, про що я, золотко? Він, він скористався тією штукою!» Поволі й боязко дадлі кивнув. «Брехня!» – різко заперечив Гаррі. Тітка Петунія зойкнула, а дядько Вернон – стиснув кулаки. Я йому нічого не робив, то був не я, то однак саме тієї миті у кухонне вікно залетіла сова сипуха. Мало не черкнувши по голові дядька Вернона, вона перетнула кухню, кинула Гаррі під ноги великий пергаментний конверт, що його тримала в дзьобі, елегантно розвернулася Зачепивши кінчиками крил холодильник, і вилетіло геть. Сови. заревів дядько Вернон і притьмом зачинив кухонне вікно. А на його скроні сердито запульсувала жилка. Знову ті сови. Я не потерплю у своїй хаті сов!» Тагарі вже роздер конверт і витяг листа. Серце йому гупало десь аж, наче під горлом. Дорогий містер Поттере, ми довідалися, що ви виконали закляття Патронус сьогодні о 21.23 у заселеному Маглами районі і в присутності Магла. За таке серйозне порушення указу про обмеження неповнолітнього чаклунства вас відраховано з Гогвордської школи чарів і чаклунства» представники міністерства невдовзі прибудуть до місця вашого проживання задля знищення вашої чарівної палички. У зв'язку з тим, що ви вже отримували офіційне попередження за попереднє правопорушення, згідно з 13 статтею статуту про секретність Міжнародної Конфедерації Чеклунів, з прикрістю повідомляємо, що ви маєте бути присутні на дисциплінарному слуханні справи у Міністерстві магії о 9.00 12 серпня. Сподіваюся, у вас усе гаразд. Щиро ваша Мафальда Гопкерк. Відділ боротьби з надуживання чарами. Міністерство магії. Гарі двічі перечитав листа. Він не чув, про що говорять дядько Вернон і тітка Петунія. Всередині у нього все завмерло і похололо. Лише одна думка отруйним жалом пронизувала свідомість. Його відрахували з Гогвардсу. Кінець усьому. Він ніколи туди не повернеться. Глянув на Дурсліву. Дядько Вернон з буряковим від обурення лицем кричав, піднявши вгору кулаки. Тітка Петунія підтримувала дадлі, що знову блював. Тимчасово паралізований мозок Гаррі почав оживати. «Представники міністерства невдовзі прибудуть до місця вашого проживання задля знищення вашої черівної палички». Залишався єдиний вихід тікати негайно. Куди йому податися, Гарі не знав, але був упевнений, у говорці чи поза ним йому буде потрібна чарівна паличка. Немов у вісні, він витяг свою паличку і рушив з кухні геть. Ти куди?-заволав дядько Вернон. Гарі не відповів. Дядько перетнув кухню і заступив вихід. «Я ще не все сказав, хлопче!» «Геть з дороги!» – спокійно промовив Гаррі. «Ти залишишся тут і поясни, чому мій син...» «Якщо ви не відійдете, я нашлю на вас закляття!» – попередив Гаррі, піднімаючи черівну паличку. «Не треба мене дурити!» – огризнувся дядько Вернон. «Я знаю, що тобі не можна користуватися цим за межами того дурдому, який ти називаєш школою!» «Мене викинули з того дурдому», – сказав Гаррі. «Тому я можу робити все, що заманеться. Даю вам три секунди. Раз, два...» У кухні щось дзенькнуло. Тітка Петуня заверещала. Дядько Вернон зойкнув і пригнувся – і ось уже втретє за вечір Гаррі почав роззиратися, шукаючи джерело викликаного не ним безладу. І одразу побачив. З надвору на підвіконні сиділа приголомшена й розкуйоджена сова, яка щойно врізалася в зачинене вікно. Не звертаючи уваги на стражденний дяттів Зойк, сови – Гаррі кинувся до вікна і відчинив його навстіж. Сова протягла лапку до якої був прив'язаний сувійчик пергаменту. І коли Гаррі забрав листа, струснула пір'ям і полетіла. Тремтячими руками Гаррі розгорнув уже другу цидулку, поспехом нашкрябану чорним чорнилом. Гаррі. Дамблдор уже в міністерстві намагається усе владнати. Не покидай будинку тітки і дядька. Не вдавайся до чарів. Не віддавай чарівної палички. Артур Візлі Дамблдор намагається все владнати? Що це означає? Чи Дамблдор настільки могутній, щоб протистояти Міністерству магії? Може, «Є надія повернутися у Гокфорс?» У гарі в грудях проклюнувся маленький паросток надії, та його зразу придушив панічний страх. «Як же він збереже паличку, не вдаючись до чарів? Йому доведеться боротися з представниками міністерства. І його щастя, якщо він уникне Аскабану, не кажучи вже про відрахування. Думки мінялися блискавично, Можна втекти, ризикуючи бути впійманим працівниками міністерства. Або ж лишитися і чекати, доки його тут знайдуть. Гаррі більше приваблював перший варіант. Але він знав, що містер Візлі Дбає насамперед про його інтереси. Та й зрештою Дамблдор залагоджував і не такі справи. «Гаразд», – повідомив Гаррі. «Я передумав. Я залишаюся». А Він усівся за кухонним столом і глянув на дадлі тітку Петунію. Дурслів, здається, спантеличила ця несподівана зміна. Тітка Петунія увідчаї зіркнула на дядька Вернона. Жилка на його фіолетовій скроні запульсувала ще частіше. «Від кого всі ці кляті сови?» – прогорчав він. «Перша була з Міністерства магії про моє відрахування», – спокійно пояснив Гаррі. Він уважно прислухався, чи не чути нічого знадвору, тобто, чи не наближаються представники міністерства. Тому простіше і надійніше було відповідати на дядькові запитання, ніж провокувати його на лютий крик. Другу прислав батько мого друга Рона. Він працює у міністерстві. «Міністерство магії?» Заривів дядько Вернон «То такий, як ти, є і в уряді?» То ну, «Тепер мені все ясно. Не дивно, що країна сходить на пси?» Гаррі нічого не відповів Тож дядько Вернон втупився в нього, а тоді гаркнув «А чого тебе відрахували?» «Бо я застосував чари» «Ага!» – заволав дядько Вернон і гупнув по холодильнику кулаком так, що той відчинився, і з нього повилітали дадливі харчі з низьким вмістом жиру. «Ти це визнав? То що ти зробив, Дадлі?» «Нічого!» – трохи роздратовано відповів Гаррі. «То був не я!» «Ти, несподівано пробиль Дадлі, і дядько Вернон з тіткою Петунією відразу замахали на Гаррі руками, щоб він замовк, а тоді низенько нахилилися над Дадлі. Ну, сину, мовив дядько Вернон, що він зробив? Скажи нам золодко, прошепотіла тітка Петунія. Націлився на мене паличкою, пробурмотів Дадлі. «Так, але я нею не скористався», – сердито перебив Гаррі. «Помавч!» – закричали в один голос дядько Вернон і тітка Петунія. «Ну, сину!» – повторив дядько Вернон, а його вуса зловісно настобурчилися. «Стало темно!» – хрипко вимовив Дадлі і здригнувся. «Абсолютно темно!» А тоді я почув, почув щось прямо в голові. Дядько Вернон і тітка Петунія обмінялися нажаханими поглядами. Найгіршим злом у світі вони вважали чари. На наступному місці були сусіди, котрі нехтували забороною користуватися шлангами. А люди, яким причувалися голоси, були, звісно, десь у самому кінці цього чорного списку. Вони подумали, що Дадлі – божеволіє. «Що? Що саме ти почув, попуйчику?» – ледь чутно спитала тітка Петунія зі сльозами на очах. Одначе Дадлі не міг видушити з себе й слова. Він знову здригнувся і потрусив великою білявою головою. Аж Гаррі, незважаючи на жах і заціпаніння, що охопили його з часу прибуття першої сови, відчув певну цікавість. Дементори змушували людину переживати найгірші моменти в її житті. Що ж таке почув розбещений і зіпсований розбешака Дадлі? «Як сталося, синку, що ти впав?» Напрочуд м'яко спитав дядько Вернон, мов би сидів біля ліжка невеликовно хворого.